fața mea se află un om care a lucrat cu marile case de licitații. Care este chemat atunci când e o chestiune de artă modernă o, într-o licitație la Londra. Este chemat s autentifice să-și spună, să folosească expertiza pentru o operă de artă. Este omul care a lucrat cu Tate Museum și cu Guggenheim Museum. Este în fața mea, un om care a în urmă cu exact 30 de ani pe 7 decembrie, a lansat la New York cea mai complexă carte, cel mai complex studiu despre Brâncuș. El aveți în față, este aici, în a șaptea ediție. Deci sunt 30 de ani pe 7 decembrie de când s-a lansat studiul. Acest om plecat din București cu mult timp în urmă la Paris. Este în de brâncuși. Și poate mai bine decât oricine să ne explice de ce este important Brâncuș pentru cultura română, pentru România și pentru scultura mondială. Pentru că a însemnat o ruptură, un salt în ceea ce a însemnat scultura la nivel mondial. L-am invitat alături de mine și mulțumesc. Am umblat după dânsul prin București, speram să nu fie la Milano sau la Paris, știam că urmează să plece într-acolo, dar șansa mea a fost o doamna Mariana, Mariana Nicolescu, pe care o salut, uh, cu toată decența și admirația. Bună seara, domnule Baria, bine bună ați venit! Seara, bună seara, bună mulțumesc că m-ați invitat, sunt întotdeauna fericit să vorbesc despre Brâncuș, cu toate durerile pe care subiectul le poate provoca uneori. Dar Brâncuș este un artist cum puține au fost în secolul care a trecut și... De multe ori se spune, Brâncuș este părintele sculpturii moderne, însă nimeni până în ziua de azi, la cunoștința mea, n-a explicat ce înseamnă chestia asta. De ce Brâncuș este părintele sculpturii moderne? Ei bine, Brâncuș este artistul care încheie, închide ciclul grec al sculpturii, acela în care omul, știți desenul lui Leonardo da Vinci. A fost tuturor... nominalizat de 11 ori la premiul Luminațiului. Da, exact, da, Exact, așa este. Am citit multe despre dumneavoastră, dar vă rog, v-am întrerupt. E... Deci omul este măsura tuturor, tuturor lucrurilor. lucrurilor. Asta este arta principiul artei grecești care culminează în secolul al V-lea a lui Pericles cu mari artiști cum ar fi Fidias, Miron, Praxitel și alții. Culminează, deci vine deja dintr-o tradiție, dar mai trece prin renaștere și sfârșește practic cu Rodin. Brâncuș în 1906 e de 2 ani la Paris, a sosit în 1904, pe 14 iulie, ziua națională a Franței, Brâncuși poate că a crezut că e sărbătoare așa în fiecare zi. <h keywords> Cum era atunci la Fête Foren, că acum nu se mai face decât paradă militară și așa, așa, așa. Și uh, expune la Salon de la jeune Sculpture un cap de copil. Președintele juguriului este tocmai Rodin. Și Rodin se oprește în fața lucrării făcute de brâncu și întreabă cine a făcut sculptura aceasta. Un certain broncuziu, un oarecare Brâncuș, Este un om d'un grand talent. E un artist de asta mare talent. Rodin. Prima frază a lui Rodin despre Brâncuș este asta. 1906. Suntem în 1906. Imediat, le grande dame românce din societatea pariziană, care erau extrem de influente, imediat roagă pe Rodin să-l primească pe Brâncuș în atelierul lui să lucreze cu el. Și atunci, din ianuarie până în martie 1907, Brâncuș frecventează atelierul lui Rodin. În 1952, are loc, se prezintă la Muzeul Rodin o mare expoziție, omaja Rodin, așa, așa. Și se cere lui Brâncuș să scrie câteva rânduri tocmai pentru că l-a frecventat și el spune cât l-a admirat pe Rodin dar cum era în atelierul lui Rodin și spune je travaillais mieux, et plus vite que les autres. lucram mai bine și mai repede decât ceilalți dar ce făcea și a fost conștient de asta văzând ce era în jurul lui, lucrări de Rodin cu propriile lui mijloace dar era în limbajul lui Rodin ori el simțea un lucru că avea altceva de spus, dar nu știa ce. Însă era în el geniul acela, intuiția unei, unei, unei adevăr mai profund decât adevărul aparențelor, acela pe care îl ilustra arta practicată de atâta vreme de care vorbim. Și spune el la un moment dat, zice, de, arta asta de reprezentare nu spune de fapt nimic despre naștere, despre viață, despre moarte. Și tot timpul avea să spună în restul vieții, și toujours jurce și -se lesans de jos, esența lucrurilor, nu aparența lucrurilor. Păi aici deja suntem plonjați într-un plonjăm într-un adevăr profund al operei lui brâncuși. Dar cum se manifestă asta în sculptură? Bun. La uh, braseria uh, la rotund care există și astăzi întâlnește o tânără creatură, o seduce, bineînțeles, că era mare seducător, o invită în Rue de Montparnasse, 54 sau 56, nu mai știu bine, adică la câteva minute de acolo, și îi face portretul. Cu o repeziciune extraordinară, în 20 de minute, portretul e o capodoperă. Toată structura, ochii, privirea, gura, mărturia modelului. A doua zi, modelul vine de nou, nu mai era sculptură. În uh, Lut, bineînțeles. Din nou, în 20 de minute, Brâncuș execută o nouă capodoperă, dacă putem spune astfel, în Lut, portretul modelului. Pleacă modelul și Brâncuș rămâne singur în atelier și se uită la această lucrare. Ce uh, înseamnă sculptura asta în, în Lut, când modelajul, de fapt? Un joc de umbre și de lumini. Toate astea sunt impresii trecătoare, nu sunt lucruri permanente. Dar în clipa aceea, el observă altceva. Observă cubul pe care lucra, cum lucrează sculptorii ăștia care modelează pe un cub. Și în clipa aceea își dă seama că acel cub e o formă perfectă. O formă unde nu există niciun modelaj, nicio impresie, niciun joc de umbre și de lumini. E o formă absolută și în ea avea să înscrie faimosul lui Sărut din 1907. Adică, mai exact, acesta. Nu știu dacă se nu vede. Se vede. Dacă... Se vede. Da? Nu lucește, hârtima, nu se vede. Nu se vede, da. reușesc colegii mei. Da. Ar și bine, da. Așa. Ori aici începe, de fapt, un lucru foarte important. Și care e lucrul ăsta? În 1907, Picasso... Și alții, dar Picasso, în primul rând, descoperă l'ar negră, artă africană. Și Picasso face le demoiselles d'Avignon și o capodoperă, bineînțeles. Mulți sunt entuziasmați de această revelație pentru ei, bal negră și toată chestiile astea, o epocă care a durat foarte multă vreme. Brâncuși, însă, merge la Luvru, unde descoperă o altă artă, arta Egiptului antic. Și arta Egiptului antic e arta, cea mai mare artă din toate timpurile, pentru că nu omul e măsura tuturor lucrurilor ca la, în ciclu grec, ci totul e măsura totului. Totul înseamnă Dumnezeu, absolutul, infinitul. Cum zice Leonardo da Vinci, fiindcă tot l-am menționat, nu poți reprezenta ce n-ai văzut. Prin urmare, ești obligat să creezi simboluri. Și atunci Abrâncuși începe să-și definească această artă care este inspirată de arta cea mai mare de toate timpurile. Noi vorbim de folclor, vorbim de ce a făcut el la Paris, de Medardo Rosso. El a ieșit din astea, intrând în sfera celei mai înalte e, viziuni despre artă, aceea unei spiritualități pe care n-a egalat-o nimeni în timpul lui. De multe ori am spus o frază că în America, pe care o cunosc de la un cap la altul și acolo am fotografiat, absolut, nu numai acolo, pe planeta întreagă, cum ați spus toate lucrările lui lui Brâncuș, am auzit de nenumărate ori fraza I ador Brancusi”. De ce? Nimeni nu va spune că adoră nici pe ca să nu mai vândă Picasso. Îi admiră enorm, dar n-am auzit fraza el ador pe Picasso de exemplu, dar am auzit peste tot, ai ador Brancusi, de ce? Este acest sens al absolutului, al perfecțiunii și purității, al unui adevăr care emoționează profund ființa umană indiferent de nivelul ei de cultură. E sacralitatea operei. Și toți marii filozofi, când au încercat să definească sacralitatea, au venit la o definiție extrem de simplă. Și astea vă să dau 3-4 exemple. Sacru e ceea ce resimțim ca atare spre deosebire de profan. Orice om simte lucrul ăsta și simte adevărul exprimat într-o formă perfectă, într-o grație celestă, cum este opera lui Brâncuș de nenumărate ori. Acum, ce face el? În, cum spuneam, prima lui, bun, anul 1907 este anul în care se întâmplă să facă trei lucrări foarte importante. Toate îndepărtându-l de ciclu grec al artei. E, cum spuneam. Și anume, rugăciunea. Rugăciunea care asta este la Muzeul Național aici. 2, tot în 1907, face cumințenia Pământului. Cumințenia Pământului este o lucrare de care pot să vorbim numai decât care iarăși nu e reflect, asta nu e Venus, nu e Afrodita. Ea arată cu totul și cu totul altceva și arată ce, cumințenia Pământului, cum mente, în latină, cum minte, înțelepciunea Pământului, vechimea extraordinară, un depozit de înțelepciune, asta întruchipează această operă. Dar o să venim noi la ea numai decât. Și atunci, care e limbajul pe care îl creează și pe care îl dezvol va dezvolta Brâncuș în întreaga lui viață? Din 1907, ca să fiu mai precis, până în 1937. E scurtă cariera lui. Pentru că nu era un fabricant cum era Picasso la 90 de ani, care făcea mai multe picturi pe zi, fiindcă asta era natura și vocația lui. Brâncuști, din 1937, bineînțeles că a mai făcut și alte lucrări, cam până prin 46, cu cușul. A zis, dit ce que j'avais à dire. Am spus ce aveam de spus. Nu era un fabricant. Când am fost la, la Henry Moore, am fost uluit să-l văd într-o mașină albă, un Mercedes alb, în fața unui cort făcut într-o structură lejeră de țevi, și acoperit, asta ca, o, ca un cort de plastic ca să poată să adie și să respire muncitorii care lucrau, iar el, în mașina lui, făcea câte un semn așa să mai rotunjească forma, să mai ia de aici de acolo o sculptură monumentală. Și mă gândeam atunci brâncuși care câte 15 ani stătea în atelier și lucra ca să aducă la perfecțiune o lucrare de-a lui. Dar, în fine, e adevărat că englezii au inventat și industria și capitalismul. De-aia sunt 50 de lucrări de Henry Moore în fața băncilor de New York. 50 de lucrări. Erau, când am, nu arat eu, acum nu mai știu, au mai multe, poate nu. Însă Brâncuș avea cultul absolutului și asta însemna al perfecțiunii. Cum făcea Brâncuș bronzurile lui? E foarte interesant aici de spus. Brâncuși n-a făcut niciodată mai mult de 4 sau cinci versiuni în bronz ale sculpturilor lui. Și de fiecare dată, ce făcea? Îi dădea unuia de, dintre de, fondării foarte cunoscuți, Valsuiani, de pildă, unde lucrase și Rodin, unde au lucrat foarte mulți, sau Ebrar. Și acum de la prima versiune lui Valsiani să spunem, și spunea, îmi faci un bronz auriu foarte bine. După câțiva ani de zile, fiindcă nu era fabricant, nu spunea îmi faci cinci de la început, nu. Zicea, îmi faci celuilalt, lui Ebrard de data asta, un, un bronz verdatră, un bronz puțin verziuliu. Și așa mai departe și după asta ce făcea? Le polisa ani de zile până când una nu mai semăna cu cealaltă mecanic, fiindcă fiecare căpăta altă viață. Prin materia, dar și prin polisajul acesta, se vorbește de multe ori, Brâncuși, ca și când ar fi un merit uh, absolut uh, nemaipomenit, își polisa lucrările câte 15 ani. Dar nimeni nu spune de ce era interesantă chestia asta. Fiindcă transmuta materia în lumină. de era important ce făcea el. Nu pentru că așa putem și noi să luăm o bucată de metal și să o frecăm 100 de și nu ducem la nimic. Dar Brâncuși, asta era magia lucrurilor. Din cauza aia omul recunoaște, omul simplu recunoaște imediat chestia asta ca pe un miracol, ca pe o minune. Și noi n-am avut până acum o retrospectivă Brâncuși importantă în România. România nu știu ce a făcut Brâncuși. Nu știu. De asta v-am invitat, pentru a explica ce a făcut ce a făcut Brâncuși, deci, pentru a înțelege românii de ce este important Brâncur. Este important, așa, deci în, De deci ce este omul care a este omul care a rupt un ciclu de câte 2.500 de ani de sculptură, revenind la o artă fondată pe geometrie. Fondată pe proporțiile geometrice, riguroase, pe o matematică guvernată sensibil, evident. Și am să vă spun care este limbajul pe care și l-a creat Brâncuși. Și aș vrea să arăt asta, dacă se poate. Sigur. Nu știu dacă se vede... Se vede, se vede. Puneți da. că colegii mei se ocupă. Am Așa, aici. foarte tot. bine în cazul asta. Cubul. Aici este sărutul, da? După asta, 1, doi, trei, patru cuburi, simplific, bineînțeles, sunt uneori paralelipiped, cum este aici. da? paralelipipedul este o extensie a, a cubului. Asta e o stelă. Aici, un cub care este acela pe care lucra el când a, a, a avut revelația ce... Acele alte arte decât aceea de a reprezentării, a artei, care e arta marilor simboluri, care avea să ducă după asta, la partea sărutului, un, doi, trei, patru. Asta vidul e un cub și ăsta. Bineînțeles, încă o dată sunt probabil de paralipiped. Asta e mai aproape de cub. Ovoidul, muza dormită, peștele. Asta e negresa blondă, dar poate să fie altă figură. Pasărea în spațiu. Sunt aceeași forma ovoidului sub diverse tensiuni. Peștele, așa, pasarea în spațiu, lucrurile astea le vedem mai departe. Doi cilindri, deci cubul, ovoidul, cilindru. Doi cilindri, unul suprapus pe celălalt, fac masă, eventual masa tăcerii mai târziu. Un cilindru extraplat e un suport pentru leda. Trei cilindri, un corpul unui băiat și trunchiul de piramidă trunchiul de piramidă, de care o să vorbim după aceea, așezat pe un alt trunchi de piramidă, pe baza mare, face modul coloanei fără sfârșit. Aceste lucruri trebuie înțelese, pentru că asta nu seamănă cu absolut nimic din ce s-a întâmplat de câteva mii de ani până la el. Ori, marii e, constructori ai piramidelor, templelor, erau oameni care erau în același timp mari matematicieni, filozofi, constructori, în aceeași persoană și teologii. Brâncuș toate astea le-a avut în el intuitiv, într-un mod extraordinar, pentru că aici era un băiat de la țară care a venit la Craiova, a fost la școala de meserii unde au observat oamenii de acolo că e un băiat care are talent de moment în, în scândurelele de la o cutie de portocale a făcut o vioară și cânta la ea, l-au susținut să intre la școala de arte și meserii, e emoționant, am vizitat școala asta și eu, și în 1904, sosește la Paris, cum am zis, după ce trecuse și prin București, evident, și când ajunge acolo, observă, intră foarte repede în această eh, criză subtilă, aceea artistului adevărat care are revelația că el are altceva de făcut decât ce a învățat până atunci și decât fac chiar și marii maieștri din timpul lui, cum ar fost cazul lui Rodin. Și atunci, dacă vrem să ne uităm aici, de exemplu, un fragment din templu de la Calabce din Egiptul Antic. Păi, Asta aici deja sunt mai multe elemente. Aici partea o vedem. Aici modul în care este sculptat acest lucru e modul în care pe pilier este figura cuplului pe care o să vedem după aceea. Mai departe, măiastra pe care o știe toată lumea. Iată aici, măiastra, în față cu horus. Asta e socul, mai rog, dar forma asta bombată aici se vede foarte bine socul, toată figura asta. Astea sunt e, niște regăsiri extraordinare de limbaj pe care Brâncuși le trăiește cu o simplitate și o modestie de necrezut. E, ar I-a plăcut și lui asta la un moment dat, dar foarte târziu, în 1913, adică din 7 până în 13, sunt șase ani. Șase ani de când Picasso și ăștia s-au cu ar negră și de ce? A vrut să vadă experiența cioplirii lemnului, spunând că numai românii și negri știu să lucreze, să cioplească lemnul. Și în 1920 însă s-a săturat de treaba asta gândindu-se că e o artă malefică și o lucrare de africană, o sculptură africană nu prea mare pe care o dăduse Max Ernst, o ia noaptea când se gândea el la chestia asta și o aruncă în ușa lui Max Ernst, care era vecinul lui în pas ronsant și el s-a și speriat, bineînțeles, și în modul ăsta el considera că a scăpat de, de această Artă pe care o considera încă o dată malefică și nu benefică. Și atunci ce face? Face curățenie în atelier în 20-21 și ce rămâne aici? Trunchiul de piramidă, cilindru și cubul. Adică de nou, și aici se vede cum a măturat, cum totul e curat, când a golit toate lucrurile astea. Și atunci Brâncuș, așa devine Brâncuș, încetul cu încetul, bineînțeles, se formează arta lui cu muza adormită. Acum putem să o luăm din nou, să venim la limbajul din Brâncuș, la început. Și aceste forme le vom găsi întotdeauna până în la în toate dezvoltările lui, până la partea sărutului. E, muza adormită. E, Începe deja când face capul de copil dormind. Nimeni nu făcea un cap de copil dormind. Făcea un cap de expresie de copil strâmbându-se sau știu și eu, arătând într-un fel. Ori deja asta e un pas spre, a, spre somn. Somnul este cea mai profundă realitate în care ne putem afla, fiindcă nu suntem sub imperiul impresiilor. Și aici, de la capul acela de copil, pe care îl avem aici, putem să-l vedem, face pasul următor spre această lucrare, care e buza adormită, care este sublimă, prin misterul, prin frumusețea, prin noblețea și prin adevărul pe care îl simți că îl conține. După asta, evident, cum am arătat aici, până când ajunge la păsările în spațiu. Am arătat măiastra înainte de nou, iar măiastra este iar de Egipt. Și aici e foarte simplu. Suntem în uh, fața unor lucrări, iarăși în perioada pe care s-a extins, în fine, pe toată to toți ani, el revenea. Atenție, și nu e unul care s-a apucat să facă o lucrare și nu revenea. Revenea și relua și făcea